Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim și azi despre porunci. Porunca a șaptea spune să nu fii desfrânat. Prin această poruncă sunt oprite toate cugetele și dorințele necurate, toate cuvintele și faptele necuvincioase de care creștinul trebuie să se rușineze înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. De asemenea, această poruncă oprește toate acele lucruri și fapte care pot duce pe creștin la păcatul desfrânării, precum îmbrăcămintea necuvincioasă, necumpătarea în mâncare și băutură, citirea cărților pornografice, jocurile și cântecele necuvincioase, beția și lenea. Tot de păcatul desfrânării ține și Călcarea credinței dintre soț și soție, adică adulterul. Dragostea dintre soț și soție trebuie să se asemene în curăție cu dragostea dintre Hristos și biserică. Orice abatere de la această dragoste curată, fie și numai cu gândul, înseamnă o călcare a poruncii a șaptea. Dar și până la căsătorie căștinul trebuie să se păzească curat de orice fel de desfrânare. Dacă unul dintre soți moare, iar cel rămas în viață nu poate să se păzească curat, atunci să se recăsătorească. Biserica îngăduie căsătoria a doua și chiar a treia. Desfrânarea este un păcat foarte mare, fiindcă răpește omului curăția trupească și sufletească. vată -mă sănătatea, întunecă mintea, împietrește inima și îndepărtează pe credincios de Dumnezeu. Pe de altă parte, ea mai înseamnă și alte păcate, ca minciuna, furtul și omorul. Sfânta Scriptură,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 Datoria creștinului este, deci, să se ferească de acest păcat și de toată ispita spre el, prin rugăciune, post, muncă și stăpânirea poftelor. A opta poruncă spune să nu furi. Această poruncă oprește luarea sau însușirea penedept a bunurilor străine. Împotriva acestei porunci se păcătuiește prin luarea pe ascuns a lucrurilor străine, furt Luarea cu sila și pe față A lucrurilor altuia, prădare Luarea bunurilor străine Prin mijloace viclene, înșelăciune De pildă prin falsificarea de acte Cumpărarea cu bani falși Vânzarea cu măsuri mincinoase Care înseamnă delapidare Vânzarea celor încioase traiului Cu prețuri mult mai mari adică specula, luarea de dobândă mare, cămătăria, oprirea plății cuvenite lucrătorilor, luarea de bani pentru lucruri pe care cineva este îndatorat de slujba lui să le facă sau pentru a le face altfel de cum cere legea, adică mita, neîntoarcerea lucrurilor sau a banilor luați cu împrumut, neîmplinirea datoriei cerute de slujba pe care o are cineva, adică primirea unei plăți fără a munci. Trăirea din cerșătorie atunci când cineva poate să-și câștige hrana prin muncă. Însușirea lucrurilor închinate lui Dumnezeu sau lăsate prin daruri și testamente bisericii, adică sacrilegiul. Vânzarea și cumpărarea pe bani a Harului Sfințitor, adică cumpărarea cu bani și nu dobândirea prin vrednicie a puterii de a săvârși slujbe bisericești, simonie. Furtul este un păcat foarte greu, fiindcă lovește în datoria de a fi drepți și a iubi pe aproapele nostru. Sfântul Apostol Pavel îl numără printre păcatele care îl lipsesc pe făptuitor de împărăția lui Dumnezeu. Deci, datoria creștinului este să-și câștige cele de trebuințe numai prin muncă cinstită și nici de cum să-și însușească pe nedrept lucrurile străine.